Dragoste bătrânească, nu te blestem să mănânci brânză cu o pisat, căpșuni înecate în albușul oului, să-ți lunece pe gât trei leacuri ovale, mai ales nu te blestem să visezi nouă vise născute și ucise unul între altul și să te simți vinovat de nevinovăție, te blestem să te trezești lângă mine, amândoi eliberați din ghețuri, când soarele va tresări.